והוא נושא תערובת מור והעלות כמעל יתראות. הם לקחו את גופת ישועה והטפו אותה בתחריכים עם הבשמים כמנהג הקבורה אצל היהודים. במקום שישוע נצלב היה גן, ובגן קבר חדש שעוד לא הונח בו מת. שם שמו את ישועה, כי ערב שבת היה ליהודים, והקבר קרוב